Він широко розставив руки і дав їм упасти вздовж тіла, потім занімів з непорушним обличчям і закам'янілими очима, дивлячись на сонце. Білий зійшов у свій човен. Люди з очепами моторно бігли з обох боків, озираючись через плече на початок нелегкої дороги, що слалася перед ними. Високо сидів на кормі похмурий стерничий із закутаною в біле шмаття головою, а весло його тяглося по воді. Білий, обіпершись обома руками на покриття страви над маленькою каютою, дивився назад на блискучі зморшки за човном. Ще раніше, ніж човен вийшов з лагони в затоку, він підвів очі. Арсад стояв нерухомо. Він стояв самотній у сонячному сяйві і вдивлявся крізь променисте світло безмарного дня в темне царство привидів. Завтра те, що знали в маленькому приморському порту Кольбруці про капітана Гегберда, було не на його користь. Він був родом не звідтіля. Примусили його оселитися тут обставини зовсім не таємничі. В той час він любив про них розповідати, а надзвичайно хворобливі недоладні. Певно, він мав трохи грошенят, бо купив клаптик землі і дешевим коштом збудував на ньому два нечупарні жовті цегляні котеджі. В одному він жив сам, а другий наймав Джозіо Карвілю, сліпому Карвілю, колишньому кораблебудівничому, людині, що мала лиху славу ката в родинному житті. Котеджі ці мали одну спільну стіну. Залізний штахет на двоє ділив квітники перед будинками, а дерев'яний паркан розгороджував їх сади, що були позад котеджів. Міс Бесі Карвіль дозволено було сушити на ньому настільники, блакитне жіноче шмаття, усяке, фартухи. Дерево від цього Люба Моя Бесі підгниває, лагідно бувало, говорив капітан щораз, коли вона користувалася з цього свого привілею. Вона була дівчиною високою на зріст, а паркан низеньким, і вона могла опертися на нього руками. Пучки у неї були червоні від прання, але її руки були білими і гарної форми. Вона мовчки дивилася на батькового Лен Лорда поглядом, в якому просупав розум, чекання і бажання. «Дерево підгниває», – говорив Гегберт. «Це єдина у вас погана звичка, що мені не подобається. Чому вам не почепити мотузку для білизни на задньому подвір'ї?» Міс Карвіль нічого на це йому не відповідала. Вона тільки на знак своєї незгоди похитувала головою. На маленькому подвір'ячку за її котеджем – було в неї кілька грядок, облямованих камінням. Вона знаходила вільну хвилину, щоб посадити на цих грядочках простенькі квіточки, що, мов, в екзотичних країнах буйно виганялися вгору. А капітан Гегберт, струнка і бадьора ще людина, одягнена з ніг до голови в грубу парусину номер один, по той бік паркану тонув по коліна в густій траві і буйному бур'яні. Колір і незграбність матерії його вбрання, що він звичайно носив, тимчасово, як він бурмотів завжди, коли хто робив йому з приводу цього якийсь закид, робили його схожим на незугарно виписану з граніту статую, що височила на занехайному, завбільшки з більярдну кімнату клаптиковій землі. Ця важка кам'яна людина мала червоне красиве лице, розгублені блакитні очі і пишну білу бороду, що спадала аж на самі груди і, наскільки відомо було всьому Кольбруку, ніколи не бачила ножиць. Сім років уже на жартіливу спробу відомого місцевого дотепника Кольбрукського цирульника, який бажав збільшити свою клієнтуру, Гегберт поважно відповідав – «Що ж, можливо, на той місяць». Цирульник з нахабним виглядом сидів у харчевні новий трактир поблизу гавані, куди капітан зайшов купити унцію тютюну. З носової хусточки, засунутої за вилогу на рукаві, капітан вийняв три півпенсовики, заплатив закуплене і вийшов. Тільки-но зачинилися за ним двері, цирульник голосно засміявся – «Швидко до мене звітають голитись старий і молодий».